Vedeli a tejet, fánkot majszol, és a fekete éjszaka ólálkodik az ablakban. Ásd is szűk szavú, Jártam pedig azt remélte, minden percben azt várta, hogy egyszer csak kimondja. Minden tudok, vagy kibaszott nagybarom vagy, vagy beadom a vállópert, vagy itt a kés, vágd vele a szerszámodat. De Krisztin kés helyett bevásárló listát ad neki, és beküldi a faluba.